csak hogy a kétszer öt sávból kétszer két sávot a motorkerékpárosok foglalnak el. Tömött sorokba haladnak útiszéljük felé, a városban összesen naponta körülbelül 4 millió. Egy ilyen 4-5 kilométeres szakaszon ijesztő mennyiségű méreganyag kerül a levegőbe. Folyamatosan jelen van.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 Bocsánatok közben szórásért, de ha túl sok olomszemcse kerül a szervezetembe, olykor ilyen gondolatok törnek rám. Pedig kijelenthetem nem állsz áldékomban elkalandozni. Különben is csak magadra tudsz gondolni. És a helyie? Mi van a helyiekkel? Csakartában legalább egymillió ember él az utcán, akik reggeltől estig kín vannak a placokon, mert vagy az utakon, vagy az utak mentén dolgoznak. Közülük csak néhányan használnak maszkot